Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за те, що слухаєте роман Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Нагадуємо, на нашому каналі є цілий список відтворення озвучень цього чудового автора. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Частина третя. Нові сусіди Роман дістався до рідного міста на автобусі, одягнений у тугу медичну маску, що натирала за вухами та лишала помітні сліди. Дорогою він не припиняв роздивлятися нові будинки, автомобілі, дерева та пішоходів. Все. В інтернеті воно виглядало зовсім інакше, ніж у реальності. Йому хотілося не сидіти прикутим, а вибігти із салону і ставати на кожній зупинці, куштувати дешеві харчі, запивати їх холодними напоями. Боже істиний, цього не може зрозуміти людина, яка не сиділа у камері, знаючи про те, що ніколи більш не побачить світу. На одній із зупинок Роман заплакав біля каси кафе із продуктами. Він не вірив, що Господь подарував йому можливість почати життя на волі, аби прославляти його без обмежень у пересуванні. Діставшись до рідного міста, проповідник навіть не думав про таксі. Він без вагань рушив вулицями, не заблукавши, хоча стільки побудували магазинів, супермаркетів, готелів та ресторанів, що аж очі розбігалися. Частина вулиць змінила свої застарілі радянські назви, якими люди так пишалися у 90-х роках. «О, я живу на вулиці Леніна», – говорила мамина подруга Зінаїда. «Така честь! Не те, що ви на якійсь вулиці Шевченка. Хто такий той ваш Шевченко?» Однак час таки розставив все на справжні місця, хоч любителі Леніна – і досі крапотілись сльозами на тих місцях, де колись висіла кохана червона табличка. Будинок батьків спорожнів після їхньої смерті, тому сестра продала його перед виїздом до Канади. Однак квартиру Романа ніхто не зачіпав ще із самого суду над ним. П'ятиповерхова казарма часів Микити Сергійовича, у якій знаходилося зазначене житло, впродовж 30 років лишалося незмінною і абсолютно не поміняла зовнішнього вигляду. Її дуже легко можна було впізнати по старих аварійних балконах, які розсипалися, обваленому фасаду та віковічних словах російськомовного походження на стінах. «Галька з третього поверху курва» Попереджав найбільший напис. Проповідник легко впізнав його, бо ж у 1982 році сам це написав. Насправді ж Галина не була такою. Просто хулігани не любили її гру на скрипці, яка розходилася двором, де вони збиралися. Роман сів на лавочку перед під'їздом, яку у його часи Зазвичай займали колишні представники цензурного відділу обласного комітету моралі Або ж просто охочі до мистифікацій жінки похилого віку Він одразу ж згадав, як тоді ще бідний батько проповідував у цьому дворі За що отримував віддільничого та потрапляв у камеру Йому тоді дуже не хотілося бути сином пастиря Роман мріяв про батька робітника, робітника десь у міліції або на арматурному заводі. Вони жили бідно, терпіли насмішки, а ще постійно молилися і ніколи ні з ким не сварилися. Роман ненавидів тата з мамою за це, він не хотів бути адвентистом. Він прагнув пити пиво, бігати із хлопцями містом і час від часу придивлятися до дівочих принад. В юності він покинув церкву на злобатьку і завершив свій шлях у камері для довічників. Навіть хвилину сидіння на лавочці у тихому дворі він не зміг витримати без сліз. Тридцять років життя. Можна було стільки всього зробити, змінити, Перевернути із них на голову. Власна родина, будинок, робота, повага, а не прокльони. Всього цього інколи так не вистачало. Багато людей думають, що довічний термін не гірше за смерть. Однак це неправда. Смерть краща за нього. Тебе виводять на двір, ставлять до стінки і стріляють у потилицю. «Ти не відчуваєш нічого, просто гасне світло!» Такі думки від Романа відігнала віра, але повернення чомусь знову показувало втрачені вектори, за якими могло піти життя. Проповідник плакав, мовчки роздивляючись двір. Якусь мить життя дозволило пасторю поринути у дитячі спогади. А тоді різко вирвало із змарення наяву. З третього поверху вилетіли дві колонки. Вони впали за два метри від його ніг і змусили сіпнутися з місця. У колонії траплялося багато несподіванок, однак такого насиченого життя завжди бракувало. Довічники не поводяться так, як звичайні зеки. Ходять повільно, нікуди не поспішають і рідко вибираються зі своєї шкаралупи, аби поговорити про щось цікаве. Вслід за колонками почалася серія криків. Вона плавно перенеслася на перехід. Між собою сварилися старий дід і молодий хлопець. У старшого відчувалися нотки алкогольного сп'яніння у голосі а в молодшому голосі були агресія та злість. Хлопець викинув на двір п'яного чоловіка, який на вигляд просив межі між половиною сотні і шістдесятьма роками. як навіть не відбивався, відчуваючи слабкість і порушену координацію через алкоголь. Він впав у калюжу і забруднив одягнений китель та джинси. З-під виглядала смугаста синьо-біла сорочка, яка видавала колишнього військового. Молодик не став його добивати, а лише виглянув слідом. Його спортивний костюм та кросівки підказували, що він здатен нанести серйозні травми. Але хлопець зупинився і почав монолог розгніваного сусіда. «Псино, дурна!» Звернувся він до лежачого офіцера. «Ще раз ти візьмеш і включиш ці чортові колонки, коли спить моя дитина, то я тебе слідом викину!» «Не варто так робити, молодий чоловіче!» – заступився Роман. «А ти що, його напарник?» – огризнувся молодик. «Ні, я вперше бачу цього чоловіка, як і вас!» – спокійно відповів Роман, підійшовши до лежачого офіцера. Він підняв його за плече, оскільки той навіть не міг самостійно зрушити з місця. Християнська мораль не пропускала повз конфлікт, хоча усі почуті аргументи свідчили, що у ньому більше винен сам потерпілий, аніж розгніваний хлопець. «Та чого тут ходиш чужими дворами і сидиш тут?» – запитав хлопець. «Я повернувся до себе додому», – пояснив Роман. «Я маю тут квартиру». «І який номер квартири?» Роман обережно спер старого на лавочку, той мало не знепритомнів. Дід вдарився в бетон, розсік брову та подряпав половину обличчя. Але не травми відключали старого. Швидше це зробила кінська доза алкоголю у крові». Чоловік нічого не розумів і нічого не чув, що було сказано біля нього. «Я спитав у вас номер квартири!» – наполягав на своєму молодик. «Сорок сьома», – відповів Роман, оглядаючи поранення п'яниці. Хлопець змінився на обличчі, почервонів і навіть відступив на крок до дверей. Він наче знав, що власником квартири поблизу нього був засуджений на довічне ув'язнення вбивця. Паніка була настільки помітною, що її бачило навіть недосвідчене око. А Роман за роки у колонії перечитав десятки праць з психоаналізу. Вони дуже допомагали йому у роботі. «Мене Роман звати...» Підійшов до нього ближче проповідник і простягнув руку. Хлопець налякано глянув і завмер на місці, побоюючись рухатися. Роман вирішив не провокувати, тому повернувся назад до побитого. Він намагався підібрати потрібні слова, аби розрядити ситуацію, але за хвилину не довелося цього робити. «У проході...» Несподівано з'явилася молода дівчина із маленькою дитиною на руках, яка не припиняла плакати. Вона і відволікла хлопця. «Андрію, дитина плаче! Ходи назад! Скільки можна цей безлад плаштовувати?» Вся людь розігрітого молодика зникла, щойно він взяв на руки дитину. «Перепрошую, а ви хто?» – запитала дівчина у Романа. «Я ваш сусід». «Із 47-ї квартири», – відповів Роман. Дівчина не стрималася і почала сміятися із його слів. гарний жарт. Ми тут чотири роки живемо, тому не обманюйте». «Я не обманюю. Це квартира маньяка, який сидить довічний термін. Ви купили її у нього?» Роман скривився від почутого, не знаючи, чим відповісти. Помовчав а тоді промовив. Ні, ця квартира належить мені з 18 років. Бідолашна напобіліла, а тоді схопила чоловіка за руку і почала повільно відтягати назад до під'їзду, ніби Роман міг стрибнути на них та вбити обох негайно. За ним саме піднявся п'яний офіцер і загудів, почувши розмову. Звідки ти взявся, брехун? Заравів чоловік, якого більшість у будинку знала як лідера місцевої організації політичних дискусій та дешевих поєток. Друзі називали його Толя Генерал, зважаючи на попередню службу в армії. Отримував помилування і вирішив повернутися, відповів Роман. Ходімо додому і наберемо поліцію. Відтягувала дівчина наляканого молодика, який застиг у проході з дитиною. З під'їзду вони пішли вгору, але кілька слів таки долетіли до вух проповідника. Він, напевне, втік із колонії. «До мене теж не наближайся», – додав генерал. «Зараз за тобою приїдуть відповідні органи і відправлять назад до камери сидіти». Роман залишився стояти мовчки біля лавочки, спостерігаючи за діями п'яного офіцера, який обходив навколо нього, намагаючись не обертатися до страшного незнайомця спиною. Генерал проскочив у під'їзд і покульгав вгору, спинившись кілька разів біля вікна на переході, аби впевнитися у тому, що це не жарт. І справді повернувся Роман Сидорчук, засуджений на довічне ув'язнення. Проповідник теж глянув на нього, спіймавши на короткий час дивний погляд йому навіть здалося, що немічний чоловік дивиться на нього очима, сповненими не страху, а ненависті, наче збирається вдарити у спину ножем. Коли нові сусіди зникли із поля зору, Роман сів на лавочку. Він не міг знову сконцентруватися на спогадах, оскільки постійно відчував, що із вікон починають дивитися мешканці будинку, ховаючи обличчя за шторами. Йому принаймні потрібно було зайти до своєї квартири, яким би це не здавалося страшним задумом. Люди настільки перелякалися, що не наважувалися відчинити двері та пройти повз чоловіка, про якого склали за 30 років десятки легенд. Вони навіть у страшному сні не сподівалися, що Роман Сидорчук колись повернеться. Він відчував це. Світ його боявся, ненавидів і не сприймав. Ніхто не бачив пастиря та проповідника у ньому. Всі бачили тільки жорстокого вбивцю. Витримавши майже чотири хвилини німих атак, Роман підірвався і рушив у напрямку будинку. Однак, несподівано з-за рогу, вибігли двоє патрульних, і завалили його на землю, вдаривши у живіт прикладом автомата. Як же швидко працювала нова поліція у порівнянні з дев'яностими роками. Виклик, кілька хвилин і затримання підозрюваного. Ніхто навіть не став зачитувати йому права чи вислуховувати пояснення. Поліціянти одягли на затриманого «Кайдени», і одразу ж поїхали у відділок отримувати медалі за знешкодження втікача. Наглядовий офіцер Роман їхав на задньому сидінні у кайданках. Поліціянти ж стежили за дорогою. Вони зовсім не спілкувалися, відчуваючи напругу. Ніхто із їхнього відділку не міг похвалитися навіть затриманням когось небезпечного, а фантастичні напарники спіймали серійного вбивцю, як заявляли люди, викликаючи наряд. За кілька хвилин екіпаж досягнув дільниці, де на полісменів вже очікував якийсь дивний чоловік у шкіряній курці. Судячи із зовнішнього вигляду, це міг бути хтось із паралельних структур. Хлопці встигли уявити, що із самого верху настільки швидко до них відправили якогось детектива, аби той подякував за виконану роботу. «Ви навіщо на нього кайданки вдягли, ідіоти?» – запитав офіцер. «Це ж царийний вбивця!» Відповів патрульний, який кермував автівкою. «Хто вам про це сказав?» – продовжив наполегливий детектив. «Люди, які викликали наряд!» – пояснив другий патрульний. «Вони невинні!» – закричав із автомобіля Роман. «Я не встиг нічого сказати, тому хлопці й не знали. Не карайте їх! Вони виростуть чудовими офіцерами!» «Що ми мали знати?» – здивувався патрульний водій. «Пана Романа помилували і відпустили. Він не втікав із колонії», – пояснив офіцер. «Зніміть із чоловіка кайданки і попросіть вибачення за вашу помилку». Роман вибрався із салону за допомогою другого патрульного. «Не треба вибачень», – сказав він. Вони просто виконували свою «Вибачте, що я не зустрів вас», – подав йому руку офіцер. Патрульний зняв із рук Романа Кайданки і попрямував із колегою вперед до відділку. Проповідник залишився один на один із детективом у Шкірянці. «Мене звати Олег Макогоненко», – відрекомендувався поліціянт. Нам іще раніше треба було познайомитися, оскільки я буду наглядовим офіцером, який слідкуватиме за вами певний період. Навіть помилування не гарантує повного визволення з підсудимості, а у вас дуже серйозні статті. Людей з такими заслугами рідко звільняють, тому для мене це теж новинка так працювати». Поліціянт запросив Романа до себе у машину, аби зайвий раз не йти із ним до відділку. «Чим ви збираєтеся займатися?» – запитав офіцер, коли автомобіль рушив. Роман не припиняв роздивлятися будинки у вікнах, оцінюючи місто. «Тим самим, чим займався у колонії», – пояснив він. «Моя організація «Братство Святого Духа» має багато філій по всьому світу. Ми проповідуємо Слово Боже у місцях позбавлення волі, а на свободі ми створюємо будівельні «Я про все це читав у новинах», – перебив Макогоненко. «Поясніть мені не загальні фрази, а ваші повсякденні плани. Я ж повинен знати, де вас у разі чого шукати». «Кілька днів у квартирі». А тоді хочу поїхати до сусідніх міст. Мінімум два тижні вам рекомендують залишатися в межах зазначеної у вашій прописці адреси. Такі правила і з цим нічого не зробиш. Можливий виїзд тільки із моєю присутністю, а у мене іще зараз два клієнти. Тому вибачте. Шкода, що не вдасться поїхати». «Ну, щеба що погодитися на браслет. Тоді я під власну відповідальність відпущу вас». Роман здивовано поглянув на офіцера, не зрозумівши, про що він каже. «Спеціальний браслет на ногу. Їх використовують для домашнього арешту. Завдяки такому приладу я зможу слідкувати за всіма вашими переміщеннями. Один є такий...» що можна навіть у радіусі кількох сотень кілометрів на карті бачити. Металевий корпус, датчики, сенсорний відбиток замість ключа. Незручно, проте нікому не треба хвилюватися, коли ваш телефон раптом потрапить у мертву зону. Так, світ не стояв на місці, поки я грів тюремну шконку. Ми, звичайно, не якісь там американці з усіма технічними новаціями. Але зараз міністр намагається усучаснити наші методи, аби не навантажувати людей додатковими та непотрібними функціями. Я і сам захоплююся різними новинками та підтримую їх, оскільки тепер не треба буде, як раніше, слідкувати за об'єктом візуально». Молодим набагато легше сприйняти новий світ, аніж моїм ровесникам. — Вам лише сорок вісім років, — посміхнувся офіцер, — тридцять із яких я втратив у колонії через непрощенний гріх. — Щодо непрощенного, то я із вами згоден, — офіцер повернув на проспект. Маршрутки та тролейбуси повільно проповзали повз них, і з набережної летіли голосні звуки ліфта. Люди купалися, гуляли, привселюдно цілувалися майбутні вчительки молодших класів і бігали стурбовані гості центру області. Навколо вирувало життя, від якого Роман давно відвик і ніяк не міг натішитися усім цим краєвидом. Ні кума із його кийком, ні похмурих людоїдів у сусідній камері. Світ розвивався, не чекаючи на тих, хто стояв осторонь. «Я і сам із собою згоден. Якби ж можна було повернути час назад, час ніколи не можна повернути назад, і ми обидва це знаємо», – відповів йому офіцер. Він також не розумів ідеології Романа, хоча й намагався прочитати та осягнути. У голові не вкладалося, як це вбивці можуть несподівано почати молитися та будувати будинки для знедолених людей або ж здавати кров для хворих. Добро і зло завжди розмежовані. А цей пастер, він просто взяв та стер логічні межі між ними». Роман помовчав декілька хвилин і продовжив на повороті до свого дому. «Я згоден одягнути ваш браслет, якщо дозволите пересуватися у межах найближчих областей. У мене заплановані зустрічі з учасниками братства, на яких ми вирішимо найближчі плани і домовимося про спрямування коштів». «У вас навіть свої кошти є?» – здивувався Макогоненко. Перші десять років братство розвивалося тільки у межах колонії. Але потім мені дозволили записати промови на касети і розіслати їх по інших зонах. Людей із юстиції зацікавило, чи зможу я так само заспокоювати вбивць та зеків на відстані, як робив це у себе в камерах колонії. Вже за місяць мені приходили сотні листів. Люди шукали шлях до Бога, тому доводилося пояснювати їм його. Наша карцерна релігія розповсюдилася Україною, маючи всього 10 осіб із числа симпатиків та вірян. Кількох братів із несуворими статтями випустили, і вони почали проповідувати серед простих людей та поширювати ідеї далі. Один із американських місіонерів, адвентист з засподіваннями, як мій батько, якось почув мою проповідь слова Божого і переклав англійською. За два роки його допомоги касети з цими промовами розповсюдили на трьох континентах. «Нічого собі!» – присвиснув Макогоненко. «Але… але ж ви бідний!» «У цьому-то й суть!» – захопився Роман. Не варто сподіватися, що Господь пробачить тебе за вбивство. Краще віддати свою душу йому та його творінням. Ми всі відмовляємося від суспільних благ і важко працюємо, аби заробляти ці гроші. А тоді ми відправляємо їх на потреби нужденним, на операції, харчування та інші речі. Саме у цьому і є сенс справжнього служіння християн. У цьому! а не у причащанні. ви говорите як Янгус», – засміявся Макогоненко. «Приємно мати розмову із таким начитаним поліціянтом». Макогоненко заїхав у двір і зупинився. Нікого поруч не було видно. Тільки зі свого поверху виглядав із подертим обличчям Толя, генерал, якого почала відпускати оковита. Аби переконати офіцера у співпраці, Роман вдягнув на ногу браслет, відчувши його ледь помітну вагу. Олег вімкнув свій планшет і побачив на екрані цятку на карті та червоний сигнал. Їх там рухалися три. Два інші блемали у приміських зонах, де відпочивали на дачах запідозрені у корупції депутати. Макогоненко кивнув і попрощався із тимчасовим підопічним. Коли Роман дійшов до під'їзду, офіцер знову вийшов з машини. «А яким чином ви плануєте зайти до квартири?» – запитав він. Роман здивувався питанню. Помацав кишені, а тоді згадав, що немає ключа. Боже правий, засміявся він. Дійсно, у мене ж ключа від дверей немає. Зайдете у сьому квартиру. Там живе староста будинку. Ключі у нього. Поліцієнт сів в автівку та рушив до виїзду з двору. Проповідник пішов до під'їзду, намагаючись не затримуватися. Замить, він знову почувався самотнім і ворожим. Навіть стіни не бажали його повернення. Перед тим, як піти на свій поверх, Роман звернув до сьомої квартири. Однак, йому навіть не довелося стукати та виходити. Ключі висіли біля дверей із запискою. «Мені не потрібен більше ваш ключ. Спробуєте погрожувати жителям будинку? Я маю номер вашого наглядового офіцера. Ці контакти тільки телефоном». Цими трьома реченнями описувалося місце Романа у новому світі. Але лякала його аж ніяк не перспектива самотності. «Лякала» Спроба повернутися назад, до квартири. Суспільний осуд Роман повернув ключем у скриплячому замку і з острахом прочиняючи двері до порожньої квартири. Відчуття було таким, наче він зайшов у якийсь покинутий підвал із павутинням та комахами. Все лежало під товстими пластами пилюки, таким, яким його покинули ще у дев'яності роки. Після зізнання сина батько Романа не продавав квартиру і не бажав у ній жити. Сусіди вмить розповсюдили різні моторошні легенди про скоєне на четвертому поверсі. Тож покупців ніхто не зумів би привабити навіть безкоштовним переоформленням. Проповідник закашлявся, струшуючи пилюку зі старої лампочки у коридорі. Віддихавшись, він запалив світло. Лампочка спалахнула і згоріла, віддавши останні сили. Страх Романа відступав із кожним кроком вперед. Чоловік зупинився біля старого лічильника, оглянув перекриті крани, і вийняв із кишені блокнот. На дворі почало виходити в зеніт сонце, посилюючи парниковий ефект. Проповідник склав список необхідних покупок і вирішив повернутися назад у місто. На всі потреби соратники дали йому дві кредитні картки із необмеженими лімітами. Кілька кімнат просили капітального ремонту, Однак Роману потрібно було спочатку полагодити хоч постачання води та електрику. Також він мав намір закупитися продуктами на перший час. Повернувшись із магазину, проповідник обережно оминув сплячого на лавочці чоловіка. Більше нікого йому не вдалося побачити. Всі інші – з переляку. Навіть дітей не випустили гратися у двір. Цього і варто очікувати, коли тебе вважають жорстоким маньяком. Роман набрав харчів, придбав колекцію інструментів та деталей для ремонту труб. Колонки та бойлера у квартирі не ставили із радянських часів. Тому довелося сподіватися на газову плитку або ж кип'ятильник. Щоб не пускати до голови дурних думок, він пропрацював так до самого вечора, вимивши і вичистивши коридор, кухню та гостьову. На завершення залишалася тільки спальня, покинута і перевернута міліцією у 1990 році. Третю кімнату проповідник бажав наглухо замурувати. Відчинивши двері до свого молодого лігва, Роман вжахнувся від дикої атмосфери. з таким інтер'єром навіть у 60 років міг поїхати Дах. Куди вже там про несформовану та злу на весь світ особистість юнака говорити? Чотири стіни прикрашали темні знаки. Свастика, перевернута пентаграма, Зламаний та перевернутий хрест, тризуб сатанеїла, церп та молот. Між ними висіли плакати зі сценами жертвопринесення, розрізані свині на бійні, замордовані телята. Молодий Роман зненавидів свого батька за те, що той проводив більше часу не з ним, а й з Богом, і мстився таким чином. Він фотографувався ночами на місцевому цвинтарі, перевертав надгробки, влаштовував з друзями гулянки на могилах. Часто Роман вихвалявся перед сусідами, що одного разу викликатиме демонів і влаштує кінець світу, принісши пожертву сатані. Такі проповіді та вихваляння зіграли згодом в його історії фатальну роль. Весь той мотлох став ненависним Роману. Він здерж палери разом із іншим ідеологічним брудом і скинув у сміттєві пакети. Наступного дня краще наклеїти нові зображення, аніж жити в цьому смітнику. Проповідник витерся і поглянув на годинник. Йому хотілося приготувати вечерю та відпочити. Тома від прибирання давалася в знаки на тілі. Він віддав останні сили старій плитці, яка на диво ще працювала. Приготував харч і розлігся після вечері на дивані біля вікна. Захотілося помолитися і заснути. Це ж мав бути перший вільний сон за останні тридцять років неволі. Роман став на коліна і почав читати молитву. Душа, наче вилетіла на кілька хвилин, побувала у хмарах, а тоді знову повернулася в тіло брудного вбивці. «Пробач мені, всемогутній Господи, скоєним мною! Даруй спокій душам скалічених мною людей Марині, Олені та Сашку!» Якщо ціною їхнього спокою мають стати мої пекельні страждання, я із задоволенням віддаю свою душу на розсуд великого Творця, Сина Його Ісуса та Духа Святого. Допоможи моїм братам не зневіритися без моєї підтримки. Підтримай їх, бо вони відчувають волю Твою навіть у місті, з якого ім'я Твоє намагаються витіснити бісівські духи. Ти ж був потрібен їм більше за мене. Інакше гордий син твій зможе знову заволодіти думками та штовхнути їх на непрощене зло. Дай спокою мертвим і живим, оскільки це можеш тільки ти, самогутній Господи. На мить Роман зупинився і прислухався до схлипування, яке пролунало між його словами. Йому здалося, що у квартирі може знаходитися іще хтось, крім нього. Проповідник залишив Біблію на дивані, піднявся і попрямував на кухню. Нікого йому побачити не вдалося. Тим більше, схлип прозвучав так, наче плакала маленька дитина. Роман повернувся до бесіди із творцем. Він спробував продовжити. Однак за вікном почалися якісь дивні розмови. Люди не просто вийшли на двір, а зібралися в організовану групу. Проповідник вирішив спуститися до них і пояснити все, але до його вух надто швидко долетіли слова, які зривалися із вуз сусідів, немов каміння зі скелі. «Андрію, потрібно щось робити!» говорила жіночка у червоній хустині. «Мені самому хочеться щось робити, пані Тамаро. У мене дитина. Як я дружину примушу лягти спати? Вона не відходить від дитини ані на крок і навіть очей не заплющує. Хоче переїхати до мами хоч на кілька тижнів, поки ман'як не вернеться назад у колонію», – розповідав Андрій. «Нам говорили, що він зробив із тим бідним хлопчиком у дев'яностому». Такого не могла витворити жива людина. Тільки звір без жодного жалю. «Ти маєш рацію», – підтримав його якийсь дід. «Роман постійно вдавав із себе нормального, а насправді батько Штунда такого його понавчав, аж волосся дибки штає. маю всі ті історії – правда, мілічія». «Тоді приховувала страшні деталі, аж поки не довела його вину. Його боялося півміста». «Льоню, як же ж ми житимемо?» – заплакала інша жіночка у синіх штанах. «Моя квартира всього за кілька метрів від нього. Якщо він вночі зайде і почне мене рубати сокирою та складати у банки, ніхто й не почує». «Тримайте двері міцно зачиненими!» – буркнув дід Льоня. До маленької групки несподівано приєднався у кольоровому піджаку чоловік, який вистрибнув за рогу. Він почув, про що мова, і підтримав сусідів аналітикою. «А тому що безлад в країні! Навколо випускають серійних вбивць і людоїдів! Який ідіот зверху наважився помилувати Сидорчука!» У нас будинок наполовину порожній. Весь верхній поверх простоює, поки люди на заробітках, а на нижньому квартири тримає фірма, яка здає їх добовими тарифами. Мало нам було брудних повій і студентів якихось. А тепер ще й маньяка нам повернули, аби лякав нас коридорами. «Я про це сам розповідаю», – перебив його Андрій. «Ми живемо тепер у страху, бо ніхто нам не гарантує безпеку». Поки той наглядовий офіцер долетить сюди зі своїми патрульними, він половину будинку встигне вбити і скласти на купу. Дітей ловитиме для своїх моторошних ритуалів. Паніка, коріння якої лежала глибоко у чутках та переказах, охоплювала людей. Вони не наважувалися пересуватися коридорами, побоюючись зустрічі із божевільним сусідом. Поліція не гарантувала безпеки, оскільки указ зверху був повністю законним. Десять телефонних дзвінків від наляканих жителів залишилися з однаковою відповіддю. «Ви у безпеці, тому можете спати спокійно». Роман чув усі ті слова і чудово знав, що страх сам собою не пропаде. Він відчинив вікно і виглянув до переляканих людей зі спокійним виразом обличчя, немов оратор на виступі. Скрип змусив усіх замовкнути та озирнутися. Жінка у червоній хустині аж з місця зірвалася і почала хреститися, відчувши приплив паніки. «Не треба мене боятися», – заявив Роман. «Я змінився і віддав себе служінню Богу». Всі історії, які ви могли почути, цілковита брехня. Я ніколи не вбивав дітей і не приносив тварин у жертву на цвинтарі. Хтось все це вигадав. Кілька слів, що встигли спіймати людей у застиглому стані. Однак минула тільки мить, і вони розбіглися дворами, поспішаючи кожен у свою хату. Весь будинок був побудований у вигляді гуртожитку, тому дістатися вгору на кожен поверх жителі могли тільки двома переходами. Роман чув у себе в квартирі, як сильно товклися сусіди, поспішаючи втекти і сховатися у затишні квартири. Йому не хотілося завжди натикатися на таку реакцію, але й можливості пояснити… Ніхто не давав Падаючи від втоми та спеки Проповідник розстелив ліжко І заснув А десь посеред ночі Він знову почув Як кілька разів хтось схлипував Вбивця-вбивця Вночі Роман знову побачив у вісні свій автомобіль та покійну дівчину. Все повторювалося, катуючи його моторошними деталями. Цього разу сон пустив його аж на середину річки, звідки чувся дитячий плач. Однак фінал був такий самий. Проповідник прокинувся мокрий від поту, Хоча на дворі ще не почалася спека, і парниковий ефект квартирі не загрожував. На мить йому здалося, що він знову на зоні, а помилування було тільки сном, але гудіння автівок та звуки пішоходів на вулиці переконали його у реальності. Роман витерся і кинув оком на інтер'єр кімнати. Спочатку... Заспані очі нічого дивного не помітили, але ж погляд, який звик до одноманітності протягом тридцяти років, ніколи не вдасться обдурити. Речі ніби хтось попереставляв місцями, поки господар квартири міцно спав у ліжку. Роман не міг цього пояснити, хоч і довіряв собі. Після кількох хвилин роздумів, Проповідник пішов у стару вишкрябану за минулий вечір ванну і дозволив собі покатувати тіло холодним струменем води. Після неї тортури продовжила чашка несмачної чорної кави та бридка м'ясняшка із продуктового магазину. Смакові рецептори переконували Романа – що насправді на зоні не так вже й погано годували. Однак, незважаючи на зіпсовані враження, весь ранок проповідник розтягував буденні справи, немов ритуали, насолоджуючись тим, що ніхто через грати не дивиться, чи не сховав він у рукав виделку. До восьмої години тривала ця чудасія із ритуальним споживанням, поки на телефон проповідника не прийшло повідомлення від давнього знайомого. Роман з четвертої спроби розблокував сенсор відбитком і з шостої спроби відкрив необхідний лист. Він ніколи в житті не бачив таких пристроїв, а коли нарешті взяв один із них в руки – то виявився просто ошалашений можливостями сучасної техніки. У в'язниці Роману дозволялося записувати на відео проповіді, а ще спілкуватися із вірянами через скайп. Однак технічний бік цього процесу завжди залишався за охоронцями, аби уникнути небажаних деталей. Начальник боявся, що у пастиря розв'яжеться язик, і він розповість про тортури, якими часто зловживають окремі вертухаї у блоках. Написав роману один із соратників братства, відомий проповідник Яків Кібальчич. Сидорчук вважався засновником, однак окрім нього діяли іще багато проповідників на свободі та в колоніях. Роман Ніколи його не бачив, але часто спілкувався із ним листами. Кибальчичу днями мало виповнитися 73 роки. Він відсидів колись за збройне пограбування. Під час того нападу Яків убив охоронця. Сидячи у Сокирянах, грабіжник прочитав у газетах про Романа Сидорчука і захотів написати йому листа. Як виявилося, 60 – це не той вік, коли закрита дорога до Божого Слова. 2010 року Роман погодився проголосити Якова проповідником. Тоді старий був уже на свободі, тому взявся кататися областями та навертати нових братів. Яків дізнався від інших, що Роман кілька днів буде у Хмельницькому, тому покинув Чернівці, де працював над одним із проєктів, і поїхав терміново на зустріч із пастером. Ніхто навіть не підозрював, про що старий намагається із ним поговорити. В останні роки у громаді почали негативно ставитися до слів Кибальчича оскільки він розповідав всім про чорні хмари навколо їхніх проповідей. Яків намагався дійти зі своїми підозрами до самого засновника, але охоронці конфіскували листи із дивними текстами і до романа ніколи не доходили підозри старого соратника. Серед інших проповідників, які діяли в Україні, кибальчича поважали, але вважали занадто старим. «Господи Боже!» – скрикнув сивий дід у сірій сорочці та старих джинсах, коли на зустріч до нього через вулицю вийшов чоловік, який переконав його та багатьох інших покаятися. «Брате Романе, я тут! Як же я чекав нашої зустрічі!» Кибальчич кинувся бігти через дорогу, ігноруючи автомобілі. Він був настільки схвильований зустріччю, що забув про все на світі, там чав, перед ним був не простий смертний, а посланець Бога на землі. Роман навіть якось ніяковів, не чекаючи такого фанатичного ставлення до своєї особи. «Не біжи, брате!» – крикнув він. – «Я чекатиму, скільки потрібно!» Автомобілі спинялися і сигнали старому. Жвавий рух біля філармонії ніколи не дозволяв пішоходам бігати на червоне світло. Дід перелетів, двічі зупиняючись просто перед капотами. Він вибіг на інший бік тротуару і впав в ноги Роману, звернувши увагу інших перехожих роззяв. «Брате!» «Брате, дякую, дякую за порятунок!» – закричав він на всю вулицю. «Піднімися, брате, я не і не ідол, щоб мені ноги цілувати!» Почав піднімати старого Роман, однак дід тримався за його ноги немов зерятівний острів. «Дякую, дякую тобі, брате, дякую щиро!» Старий плакав. Роман опустився до самого низу, схопив руками голову старого, наче він був Ісусом, а кибальчич прокаженим, і лагідно зазирнув у вічі. Різнокольорові очі заспокоїли брата, нагадавши йому про святкові вогники, якими батьки колись у дитинстві прикрашали ялинку. Кожен бачив у погляді Романа якусь знайому річ і згадував щось своє. Цього навіть сам проповідник ніколи не міг пояснити. «Піднімися, мій брате», – сказав Роман, дивлячись йому у вічі. Кибальчич ще довго не міг заспокоїтися та припинити плакати. Він поводився таким чином, ніби зумів отримати дозвіл пообідати аж із самим Петром, апостолом Бога та ключником раю. Роман почувався незручно, тому одразу запросив соратника в гості, щоб поговорити якнайдалі від здивованих людей, які не могли зрозуміти, чому старий дід так приклоняється перед чоловіком у білій сорочці та чорних штанах. Сусіди проповідника злякалися іще більше, побачивши, як він повертається додому із якимось старим. Жіночка з першого поверху навіть поліцію викликала, але там уже всі вивчили адресу і тому відповіли відмовою. Людям знову довелося змиритися із невдачею. Роман пригостив соратника кавою. Вони сіли за стіл біля вікна і почали мирно спілкуватися, обговорюючи спільні погляди на розвиток братства, ідеї на розширення мережі майстерень та інші речі. Як Роман і прогнозував, старий розслабився і почав спокійніше поводитися, зрозумівши, що поруч із ним сидить не святий, а такий самий смертний чоловік, який проповідує і так рятує. «Брате!» – звернувся Роман, коли Кибальчич заспокоївся. «Ти чудовий знавець слова Божого і впевнено несеш наші ідеї. Однак мені здається, що роботу ти покинув не для дружньої бесіди зі мною, а маючи якусь певну мету». Кибальчич глянув у вікно перевівши погляд з різнокольорових очей, які його заспокоювали та гіпнотизували. Проповідник ніби вмів читати думки. «Брата, вже два роки я намагаюся донести до наших однодумців страшну правду, тільки ніхто мені не вірить», – почав розповідати Яків. «Осі мене поважають, але не прислухаються». Думають, якщо я старий і хворію час від часу, то міг так само і розумом рушити і пропустити крізь дах параною. «Ніхто так не думає», – заперечив Роман. «Брати поважають вас і щиро вірять вашому слову. Тільки даруйте, однак я не розумію суті нашої розмови». Кибальчич струснув руками, розливши трохи чаю на стару скатерку. Він навіть не зауважив того, що забруднив свій рукав, поспішаючи витягнути щось із потрісканого коричневого портфеля. Там старий тримав декілька вирізок із газет, що явно стосувалися нещодавніх подій та рукописні сторінки з зошита. Він прагнув якомога швидше поділитися усіма напрацюваннями із засновником братства. «Ми всі у страшній небезпеці», – заявив Яків, глянувши у кольорові очі. «Ми завжди будемо у небезпеці», – підтвердив Роман. Старий помітно занервував, оскільки не любив, коли його перебивали. «Я про серйозну небезпеку» яка загрожує нашим однодумцям. Не можу вас зрозуміти, яка небезпека може загрожувати братам?» Кибальчич вкотре глянув у вікно, а тоді знову на Романа. Він так ретельно роздивлявся все навколо, наче хтось за ними міг підглядати. Тепер старий справді нагадував параноїка, даючи проповіднику приводи засумніватися у його адекватності. «На нас... на нас хтось полює!» – вирвалося у Кибальчича. Роман застиг, вперше затривалий час, не знаючи, чим відповісти. «Завівся вбивця, який убиває наших братів!» І він реальний. Про що ви говорите? Нічого не зрозумів Роман. Кибальчич почав розкладати на столі фото, а під ними вирізки із газет та роздруківки з інтернету. На кожному знімку були написані імена. Трьох осіб Роман прекрасно знав, оскільки листувався із ними та навернув на вірний шлях. Кожен із цих чоловіків обіймав у стихійній ієрархії братства важливе місце. Старий вивчив їх усіх, ретельно розслідуючи їх смерті. — Що все це означає? Ви можете пояснити? — знову запитав Роман. — Павлюк Андрій Миколайович, вказав на першого чоловіка старий і почав розповідати. Увірував у ваші проповіді 2010 року, активно навертав у колоніях інших в'язнів і домігся створення майстерні. Оскільки він сидів за пограбування та ненавмисне вбивство, його відпустили на волю у 2015-му. Він створив окрему майстерню у Луцьку, там проповідував і зібрав у братство багато вірян однак несподівано кинувся на циркулярку. «Ну, він міг просто впасти на неї», – перебив його розповідь Роман. «А перед тим вигнав із дому дружину та двох синів і заявив, щоб вони трималися якнайдалі, бо він чує плач вбитої ним касирки». Роман не знав, як відповісти, але не сумнівався, що старий це випитав від рідних покійного брата і намагався знайти правду. Можливо, він має рацію? «Серпень 2015 року», – продовжував Яків. «Арсеній Вітренко із Києва. Він викрадав автівки і одного разу збив пішохода, тікаючи від поліції». Але у в'язниці захопився вашими ідеями та почав молитися. Вітренко зібрав на волі сімдесят чоловіків у своїй майстерні та будував приміщення притулку для тварин. Добрий чоловік і зразковий проповідник завдяки вашим книгам. І що із ним сталося?» Він чув, як постійно плакав хлопчик, якого він збив під час втечі. Одного разу Вітренко заснув в автомобілі та задихнувся вихлопними газами. Поліція написала, що загибель нагадує акт суїциду, хоча ніхто не розслідував. Після цього подібне відновилося у 2017 році. Не зупинявся Яків. Ось, Коломієць Олександр Георгійович. Він побив на дискотеці хлопця, який помер у лікарні, тому й отримав термін. Його я знав особисто, оскільки сам навернув на істиний шлях. Брат телефонував мені перед смертю і заявляв, що за ним ходить містом покійник. «Як таке можливо?» – не міг повірити Роман. «Його забили до смерті металевою трубою посеред міського парку». «Цього не може бути! Це чиста правда!» – занервував старий. «Ми всі у небезпеці!» Роман розвернув до себе інші фото із вирізками – і почав мовчки читати. Під номером три Микола політило. Один із активних діячів братства, який 2002 року вдарив під час бійки друга у голову пляшкою, а труп скинув у Дністер. Загинув у місті Новодністровськ 24 серпня 2017 року. Стрибнув у воду із будівлі ГЕС. Далі йшла замітка. Психіатру скаржився, що чує голос покійного друга, який кличе його прогулятися дамбою та випити пива. Номер 4. Андрій Таран. Вбив дружину, застукавши із коханцем у 2001 році. Вступив у братство 2009-го. Звільнили після закінчення терміну у 2016-му, а у грудні 17-го вкоротив собі віку, вистрибнувши із вікна. Номер 5. Семен Татаров. Випадково застрелив солдата-строковика у 2005 році. 2013-го увірував і приєднався до братства. Один із засновників трьох майстерень у Львові, Одесі та Маріуполі. Займався волонтерством, активно відвідував фронтові позиції та збирав допомогу для поранених бійців. 13 липня 2018 року застрелився із автомата дорогою на передову. Номер 6. Федір Проненко вбив ділового партнера, який відібрав у нього весь бізнес у 95-му році. Зважаючи на спосіб вбивства, суд присудив йому більше 20 років. 2019 року Проненка відпустили, і він почав проповідувати по в'язницях, оскільки з 2007 року був учасником організації «Братство Святого Духа». 27 листопада 2019 року Федора знайшли із кількома десятками колотих ран на животі тулубі та шиї. Вбивцю поліція затримала, однак він повністю відмовляється від скоєного, заявляючи, що став жертвою обставин. Роман дочитав до останнього і відчув, як у нього почала боліти голова. Хтось вбивав його братів, полюючи на них та катуючи почуттям провини. Це зміг розслідувати тільки старий, який хворів на рак і мав скоро померти. Кебальчич нервово сидів, бажаючи запалити, але не смів робити цього при проповідникові. Роман відчув, що не може його нічого запитати, поки не взнає про це розслідування набагато більше, аніж відомо старому. «Я відійду і зателефоную», – повідомив Роман і встав з-за столу. «Можна я поки куритиму?» – запитав старий і показав на вікно. Роман кивнув і вийшов у сусідню кімнату, щоб набрати одного із братів, який близько спілкувався із кібальчичем, тому міг пояснити, говорить дід правду чи ні. Поки тривали нудні гудки, він ретельно слідкував за нервовим гостем, який тряс руками, намагаючись підпалити цигарку. «Привіт, Сашко!» – заговорив Роман. «Привіт, друже, відповів пастир Олександр Вільнянський. Він колись був одним із перших учасників братства, але повернувся до лона адвентизму і там відновився, незважаючи на те, що колись відбував покарання за крадіжку. Пастир співпрацював із колишніми братами і був добрим другом Кибальчича. У мене в гостях Кибальчич чув про твоє помилування, не встиг привітати. Е, хто каже в гостях? Як Івкебальчич, повторив Роман. Після хвилинної паузи Олександр впевнено відповів: Не вір його розповідям, старий хворий. На рак, я це знаю. І ще на шизофренію, додав Олександр. Ми його останнім часом бачимо на роботі, однак мені брати із Чернівців повідомили, що психіатр діагностував у старого симптоми шизофренії та рекомендував йому лікування. Однак Яків відмовляється і після роботи веде якесь розслідування. Я чув про те все. То він обманює? Шизофреніки не обманюють. Вони вірять у те, що кажуть. «Але що?» – «Я зрозумів тебе», – сказав Роман і вимкнув виклик. Після телефонної розмови проповідник попросив старого затриматися у себе і нагодував обідом. Знервований Яків невдовзі заснув. Роман не міг отак його відпустити. Він викликав із чернівців іншого брата. По обіді троє дужих братів приїхали за старим. Вони також повідомили Роману, що Яків уже давно проявляв ознаки розладу, і тому його просили і просять добровільно лікуватися. Він не хоче цього робити, поки не завершить розслідування. Коли хлопці повечеряли та вирушили із втомленим Яковом до автомобіля, Роман провів їх і побажав гарно доїхати. Він стояв на дорозі і махав рукою, проводячи не стільки братів у дорогу, скільки швидкоплинний день. Коли авто вже проїхало кілька метрів, несподівано відчинилися задні двері, а з салону вискочив заплаканий Яків. Він кинувся до проповідника, гарячково обійняв його і швидко зашепотів на вухо. Повірте, повірте, повірте мені, брате. Я вже тиждень чую, як плаче у моїй квартирі той бідовашний хлопець, якого я вбив. Старий намагався сказати щось іще, однак інші брати повернули його до машини і поїхали. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину цієї чудової книги. Дякую Тарасу Мельнику за його творчість, довіру та дозвіл розмістити цю книгу на нашому каналі. Напишіть ваші враження під цим відео у коментарях, а також не забувайте підписуватися, подобувати відео та розповсюджувати його у соціальних мережах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 Ну а ми з вами почуємося у наступній частині. Не спняти ж цю розповідь посередині